Sinchilic y Ratia 100.0 en la FM Sinchilic.net En las redes Onda Libre Radio Libre Charletas, charlas, ponencias y conferencias los lunes y los viernes a la una del mediodía en Sinchiliquirratía. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Charletas, charlas, ponencias y Kaisho, Ongi e Torriyac, Charleta Xayora. Volvemos con una nueva entrega a charletas. Ventana de Sinchiliki Ratia que recoge grabaciones de charlas, conferencias, presentaciones y más. A finales del año pasado, dentro de las charletas organizadas desde Gastaño Visiric, en el barrio de Orereta, tuvo lugar la presentación del colectivo NOA, Náfaro Atik o Arso Aldeará Historia Arginchen El acto se realizó con una exposición sobre el Reino de Navarra en el año 824 de esta era y la conferencia estuvo de la palabra de Ángel Recalde La alcarte formada funcionará en la órbita de Navarralde cuenta con un numeroso grupo de afinidad y está abierta a las personas interesadas Ahora escuchamos la Al-Gaspena. Buenongi, etorri eskerrik asko etortza batik. Ben e... gaude Angel Aritz eta Irurok, eta Noak Iriak daude hemen. E, aurkezpen txiki-txiki bat egingo dugu Aritz eta Biok elkartearen eta gero hitza emango diogu angelerik eta berak egingo du aurkezpena eta bukaeran baukiko ba, dugu tarte bat e, galderetarako ere eta ba Juan prestatzen eta puntia hartzen du <totxo> Fuerte agua sin debt en su tenacidad ditu <totxo� bermusurron> kostu kostu kostu jamar Aurrengoan ikarriko dugu altaboa <totxo> Eh, orduan, Aritzek eh, eh, ehingo du elkartearen, ibilbidearen lagur pentxo bat, aurkestearen hemen daukagu Samuel izandala dela guzti honen salsero nagusia Nausi. <risa> Carlos, Xavi, Iñaki, Mertxe dago ere <m> <risa> Jose, Aritz eta eta faltada beste bat eta eta bueno, ba, eta irekia da elkarte orduan animatzen baseatea da etorri. torri. Ba, Urtarri jenoki genuen hemen ikustetuten liburan aurkeztena, aurkezpena. eta ibili zen gure esamu lokala lortzeko zaitasunekin gora eta bera. Eta itxak horrekin da, hasitzen elkarte bat sortzeko, eta horra errexiago rengoan itxali bate bateko, lokal eta errexiago beti elkarte batitea, eta itzaki horrekin azizten jendia bilatzen, eta azkenean sigue, e, maiatzen eukien ditu lehenengo bilera, aurrera amaten nideia, hemen ba, gaude gure elkartean sortzen. Guztaien ere lortu genuen no arzu aldizkarian artikuloa jartzea, lehenengo aldiz, eta bueno, nahiko logro mahoa lortu genuen. Gero, guk bueno, Nafarroako historia ikasten, bueno, eta aldugun guztietan gaztelua bisitatu eta inguruko herritako ekintzietan eta aparte hartzen dugu. Eta bueno, usteian ogeian justo bela gani bilikinen gure oi lagunek prestatu zuten eh, gazteluko kitalean eta bueno, hendikan estatutukien gabitza. Bai, eta e, badauka, Samueleko ogeita bat gaiko zerrenda bat Ba guaz, astigarren ean... <risa> ze jakiteko... E, berak e, nola jubilatuta dagon... Ba, ba, eta, eta interesatzen zaio pio bat ere, gaia ba ursak sartu zen... Bera sartu zen... E, donostiko elkartean, ez zenmen bai, bai, bai. egon aurretik. Bai. Eta... Orozz landu ditugu lehenengo gaia izan zen horreagako batazka, berak lantzen du fotokopiak egiten dizkigu, bilerako ittzeera bakulttzari ematen digu fotokopia bat orduan elkartea baida elkarte bat, helburuetako batdala Nafarrako e, historia argitzea eta ikertzea eta ikastea zebuk eta desi. esango nuke ikastea ere. O ikasi duguna ba, ez da ondo, eta autarako behar ditugu iturri berriak eta, eta horri biltzen da informazio hori matsukun e, guri pasatzen bai ez. E, Iruñako Erreinoaren independentzia e, landu dugu Baskoien Erreinoaren bateratzea. E, Piriniotar Erreinoaren kontsolidazioa, Santxo hirugarrena nagusia, Sanchoren ondarea edo legatua, eta e, azkeneko gaia izan da gaztela eta aragoien artean Nafarroaren erreinoaren banak eta baurren inguruan e, informazioa ikitzea gai. Eh? E, bueno, e, Azpimaratzearen ola elkartearen helburu upare bat gehio, e, badira ere e, ikertu edo aztertzen dugun historia hori zabaltzea, eta hortarako Ba, pentsatzen dugu lagungarria izan daitekela momenturen batzutan, ba, igual bideoren bat egitea, edo, edo, edo komikiren bat, edo erakusketaren bat. E, Joango garela pixkanaka ekitaldiak e, pentsatzen eta sortzen, esk? Ni e, artetik, nator eta kulturgintzatik eta ordan pentsatzen dute ere, ba, oso interesgarria izan daitekela, ba, artistekin ere lan bat egitea, ba, beti ere informazioa ba, zagaldu daitekelako... Ba, modu desberdinetan, eta hori izan daiteke herritarrentzat ere modu bat ba, historia hau dena jasotzeko hainbat eh, modutan. Eta, bueno, gero irutzen zaigu importantea ere eh, emakumearen presentzia eta jende gaztearen presentzia eh, indartzea eta areagotzea zei, e, e, ba, egia da, ba, importantea dela nabaraldetik egiten ari den lanak etorkizun er, e, eta bide luzea ukitzea, ez? Nabaralde Fundazioa da bilaspaldetik historia, naharrako e, benetazko historia horren ikerketa horren bilaketan, eta irutzen zaigu oso importantea dela aliketa gehien hori zabaltzea. Eta, eta listo, sarrera emango diot, eh, Eipatzearen, angele Tolosan jaioa da, Soziologia eta Zientzia Politikoetan Lizentziatuta. hainbat liburu idatze ditut, eta artean, txalapartarekin e, mordo bat, haien artean, Dorre Garai, mugalaris ere, Bidasoako, Memoria de Bidasoa, Sombras del Alba, Errera, prision de guerra, <coughs> eta azpimaratzekoa da nola azken urtetan Nafarroaren memoriaren eta historiaren berreskuratze horretan eginditu ikerketa mordo eta liburu importanteak ez. Oien artean, e, bueno, ba, azpimaratzea erren komikira eramandako lehenengo errege baskoia, eneko aristaren... E, historia, eta foixeko katalinaren. Kata eta beste hainbat e, e, zu kontatu eskendak, edo bilatu ditzak Orduan Hortzuan, panprestatzen, galderak, akaproa itxatu emendagola, eta ezkerrik asko, angelaik atzatik. Ezkerrik asko, ezkerrik asko. E, Asteagatik jarriko dugu bideotxo bat, ganean iguel, ba, pizkat esan duenarekin ba, jarraituz, nik jauza bat azaldukan nuke ez. E, esan du hori ez, ba, nabarraldean eta hori, Nafarrako historia forratzen dugula eta egia da, eta hori ez. Baina ulertu behar da, e, Nafarrako historia ezaten dugunean da, Euskal Herriko historia. Zeka ulertu behar da, Euska, Euskal Herriko Euskaldunen historia, historia urbila eta epe luze baten, e, izan garena, Nafarroan izan geha, eta guk esaten degunean instituzioak, istatu, instituzio gorenak eta potentenak, eta hori, Nafarro, Nafarroko errezuma izan da, ez? Azkotan esaten digute guri, ba, joa, zoi zo realistas eta izan behar dero reiez, e, ez ez ez, Euskaldunak izan ditugu erregeak eta soberania eta olako gauzak, Nafarroan. Bestela, izan gera, kondadoa, provinziak eta barrez, eh? baina Euskal Herri, Eusk guk esaten degunean, Nafarroa horregatik da, eh? ez da, kapritxo, edo ez da, gure herriaren zati baten, ez dakize fijazioa, eh? es, hori da. Adibidez, gure kulturaen esaten degunean, ba, badagola, foruak, foruak, Nafarroa tiktatuz, oza, sea, hor, ahantzagon, entramago juridiko-politiko eta eta hortik, eh? hori, edo gure Euskaldunen artean, dagola, eh, zuzen bide Piriniarra, gauza bera. Hor eh, dago, e, arkitektura bat, eh, eta hor dago, foruak, hor dago, komunalak, hor dago, eusolana, oiturak eta bar, eta dena dena egin genuen Euskaldunak. Nun, egitura hortan, Nafarroa zan egitura hortan, ez? Horregatik Nafarroa. Osea, Navarralde eta Euskal Herri alde. Baina, bueno, ezke, atzea begiratzen badu batzuk esaten, eta zeratik ez Bizkaia? Bizkaia izan da, gaztelako probintzi bat, eta dauka historia bat, bai, ekonomikoa eta bar, baina ez soberanitasuna soberan edo olako gauzak eta bizkaia izan da bizkaia. Beste hori berriz, eh? lurraldetasuna adibidez ulertzeko, nafarroan izan da, eta geno, zatitu gaitu aportu gaitu uste, konkistatu, nahi daguna. baina beti errora, jun behar dugu, eh? sustraira hori ulertzeko. Bueno, aziko gara igual, bideotxo bat egin, aurkezpena moduan deguna aurten, Por cierto, suetako batzuk, abartzen zaitez, elagundu zen egoten hori egiten. Eta polita da, e, posible dau, martxan jarzea? <risa> <risa> vale. Gure garela inor Euskal Herria ez dela eksistitzen, fantasia hautsa dela. Ez dobolan azio, kultura, eztirentetateri. Gure izkuntza dialektoa dela. Itzaki xildu bizkibut eta oia zumbi urtunia. Baina go, gure historia ezkabatotakoa berreskuratu dugu, argi esateko. Izan inelako gara eta garelako izango dira. <tik> Otsalena dogi atereta. egin daudela eta euskera dela gure hizkuntza. Uri txasuak ibaienek eta mendiek marrazten dute laborr aldea. Sultan erre zituzten ematenen ondorengo Estatu independente bat izan ginela ongi mugoratzen dogola. eta batez ere herria, nazioa eta kultura izaten jarraitzeko buru motea dugu <coughs> da. Badir lagun Bueno, ikusi duzu, eh? Hori za, ba, fiskat, lehenasantu da nasa gaude Navarraaldean eta ze egiten den eh... Hori, eh, olako bideo aurkezpen gisa edo, egin genuen. Eta, hemen gobatzuk errodunak, eh? ikusi duzu harpegiak. <laughs> bueno, a ber, eh, lehen, ekometatu eh, dugun moduan, eh, hemen, eh, gaztañon hain zuzen, baina oroar eh, errenterin sortu da talde bat, eta Samuelekin hizketan eta hori, esatzen zegoen, ba, igual, aurkezpen bat egin behar dugu, eta, haber nola, eta, bueno, e, ikusi genun hau, horren e, daila bete batzuk aurkeztu genuen asti garragan, e, olako erakusketa, eta zalduk edo zuet zergatik, eta, eta bar, baina, pezatu genuen egokia zela, ona ekartzeko, ba, piskat erakusteko, za egiten degun, ze aukera dauden batzak egiteko, eta hori, ze helgurukin, ze asmokin, eta bar, ez? Eta, bueno, E, zuertatzen da, edo aurten aurten betetzen dira mila berren urte, ba, golako e, gertaerak izan zirela eta iruditu zaigu, ba, interesante dela hori ez. Hain zuzen, orain dela mila urte, sortzireun eta hori izan zen, horreanako e, azken batalla. Horreagan jendea beti petzaten du Rontez Bailez, la batalla Rontez Bailez. Eta beti lotzen du Carlo Magno, Rondan, eta barta Hori izan zen piskalenago, toki berean, kontesto berean, horregatik enbendaukat ekarri da liburu bat, osu interesantesa iberi lujorena, hori eh, azaltzen duena, eta kontesto berean eman ziren, hainbat gatazka, hainbat gatazka. E, azkena, erabaki korra, edo erabakigarria izan zen hori, izan zen hori, izan zen ze hori, euskaldunak, lortu zuten, bere terrenoan, nola aiteko posizio zen duan edo, eh, E, bere beren momentu, o sea, aukera mansiana, ba ba send sentitzeko edo baldintza egokiak e, egoteko eta ordun erabaki zuten, ba, beren lurraldean e, entitate politiko bat gauzatze. Ordura arte Euskaldunak han zeuden mendietan diskutatuta konfliktokin borrokator, azalduko dizuet, baina momentu horitan ja jarri zuten ja lider bat, e, buruzagi bat Errege egisa, edo batzuk esatzen dute errege ez zela, baina funtio hori betetzen, ez? Eta hor, beraile zeuden, beraileka agintea zeukaten eta inorrezen zartzen horregatik. Hori izan zen, eneko haritza, eneko haritza sortutako eremuan e, sortu zen e, e, iruñeko errezuma, hori bere momentuan, be, naregun burte beranduago bihurtu zen e, iruñeko e, errezuma, Nafarroa, Eta gaur arte, ba, etengabeko o sea, noreiteko e, evoluzio baten gaur arte ailegatu du. Ailegatu da bizi zitude asko egin eta bar, baina atzea begiratzen badegu zeintzukean eta zergatik ailegatu gean puntontara ulertzeko honetara jo behar dagu. Eh? Hoi da gu zergaren jakiteko ezagutu berdugu dugu ba, gure gure iraragaatar. Aziko naiz, bapizka dibagazio txiki bat egin, eta dibagazio hau da, ez? Segur eski, zuetako askok ikusi duzue pelikula bat. E, Brave, Brave Heart, ez egin esaten da, Brave Heart. E, William Wallace-en bizitza, borroka, eta hart-abar, ez? Bueno, Eskozien, tipu hori goboratzeko, daukate, olako abadia, olako monumentoa. Eta horrekin buzeoa, azalpena, materialak, eta bat, hau da, deitzen dena memoria gunea memoria tokia. Eh, hori da, erretorika, ja, zeneka eta olako jendea, ja esaten zuten, eh, gaiak, igual diskurso baten, diskurso baten, kristontxa pasartzen dezu, eta jendea, azten zai, dena? Eta erdun, klabe batzuk gogoratzeko, lotu behar dira toki batekin. Eta artilugio hori, eh, deitzen zaio hori, memoria gunea, lugar ez de memoria. Eh, pensatzen badezue, historikogi, Tolosako bagarrunak e, prozeso de burgos, prozeua asko izan dira. Baina esaten badegu deburgos, seguro denok dakigula zertasaria den. E, beti hartzen dugu e, gai generikoa lotzen dugu toki batekin eta automatikoki gogoratzen dugu. Normalean, tokiak badukatere bere, bere esan naia bere indarra eta laguntzen digute interpretatzen, gogoratzen, Eta transmititzen hori da batez ere e, bere efektua. Transmititzeko balio dute. Eskoziarrek hau egin zuten adibidez. Bere historia, bere independentzia, bere borroka goratzeko eta transmititzeko olako monumentoa. Bueno, hau ez duzu Euskal Herrian ikusiko. Horregatik ekarriak. Haizu ze. Hemen daukagu olako historia gauratza duguna eta ez dago olako monumentorik. Ez dago olako referentziarik. E, eneko aritzaren... Estatuarik ere ez dago, ez da gauza bera, toki bat edo estatua bat, baina gutxienez estatua bat, edo da ez. Ez, badago, iruñan, rotonda baten, e, zera, gerrero e, bantu esatzen duten, personaje bat, ekerkusten e, dezu, zera, lanza bat egin eta hori, eta nahiko astrakto, eta ez dago, olako, olako, olako momen, monumento, olako museo, olako memoria gune, digno, duin bat, e, gure historiago, hori da, Hemen egiten deguna, eta atzeti datorrena horren intentzio egin datorre. Eh? Hori da, bueno, ba hemen, hemen sartzen dira. Hemendik aurrera hor agertuko diren irudiak, hemen daude, eta, bueno, hau e, da erakusketa normalean, egiten deguna izaten da, eta horti datorri deia, ja, azti garraan jarri genuen, amabosegunetan, eta horregontzen, jende datorri zen, begiratu irakurri eta lasai. Gau, jartzea, jartzea orain dena irakurtzen, ba, kriston paloa. Eta orduan, tensatu behen un, interesanta azaltzea, hemen nahi duena, hemen dauka ikusteko, baina, hori, azaldu, azaldu, azalpena, e, piskat kolokio baten bitartez, ulertu ideia globala, eta orduan, hemen agertuko direna izango dira. Hemengo irudiak, hemengo panelak, baina azalduta, hau da historia. Eta historia hemen hasten da, ez? Zortzigarren e, mendean, Euskaldunak horrela joan den, eh? dukado de Akitania, dukado de Baskonia, eta alde batetik Francoak, eta bestaldetik musulmanak. Mapa hau da, ez tornez, lasa, e, bak izuen hola egin zuen, enziklopedia bat, eta hori, estudio Euskaldunak, eta hori. Eta hori e, gehienak hori e, hori ateratagia da. Eh? O sea, dokumentazioa jakiteko baten batek interesa baldin bat da, da, ez da gukaz matuta, ez da jolasa edo baizik, eta bueno, hori dokumentakuta eta euskalduna geon den bi imperioen artean eta hemen kontatzen den historia ta hori hor da eh? imperio bat germanikoa balizue barbaroak eta godoak eta bar goitik etorrizena erromako eh, er imperioa txikitu zuena eta bestaletik musulmanak etorri zirenak eta hemen talka egin zuten justu gure gainean eta egurranan zgoten alde guzteek eh osea historia ulertzeko Ulertu behar da, hemen bada dela bifetxa gehiok dira, baina bifetxa klabe. Eta bat da, zazpideun, eta e, irurogeita hemen sortze, eh, rontzez baile ez, horreako lehen batalla famatua, eh, Roldan eta Carlomagno eta hori oso ezaguna dena, eta ez ezaguna den bestea, sortzideun eta hogeita laguko batalla. Berrogeita mar urte generiko horietan, Horre izan zen, olako gatazka, gero Karlomagnoi izan, gero bere imperioa ba, pff, krisian sartu zen, etari, eta prentzioa ja motel duzen. Eta bezatetik musulmanak baita ere izan zuten bere kontra esanak, etari, eta hori, eta ne horri baten, Euskaldunek lortu zuten bien artean bizi dautea. Eta horregatik esan dizuet, momento horretan e, e, batalla irabazi zuten ean, sentitu zuten, Ba, bere lurraldea kontrolatzen zutela, bere jabea zirela, besteak ja bota zituzten kanpora, eta bueno, gatazka jarraitu zituzten, eh? baina behintzat, hortik aurrera, ba, bere independentzia bere buru jabetasuna, ba, lortu zuten, imposatzea bere lurraldean. Hori dato oso interesantea da, ze gaur egungo errealidadekin, eh? ikusten badezue, Europako estatu, estatu gehienak, Alemania, Inglaterra, bere garaian Burgondia, Lombardia, eta dira kanpotik etorritako herria herri, oso agresiboak eta oso militarrak, frankoak, frantzia, eh? irabazitako lurraldeak eta beraiek jerarkia bezala, jerarkia militar bezala, sortu zuten potere bat. Eta gaur egungo, estadu geienak Europan horre dira. Nafarroa ez. Nafarroa izan zen Euskaldunok guk bertakok sortu genur E, Estaun propioa. Eta ematen du bitxikeri bat detaile bat bestei gabe, baina oso importante da ze horri esker guk jorratu genun gure oiturak, gure legea, gure kultura, gure mentalitatea, gure hizkuntza. Besteik berriz kanpotik etorritako ezarri zuten deetsxo germanikoa, bestelako izena hau beste koererea tabarrez. gu eusskaldunok horri em, aukera eman ziggun gure Gure terrenoan behintzat, gauzak, gure, gure eretara, eratara, eh, gauzak esan, gure modura egiteko. Eta hori oso importante, zer gero adibidez, zuzen bidea. Eh, hori segura eski, ez dakit hemen juristan bat, bat din dago, ba, gaudizu, ba, gaur egun Europa daude, bueno, eh, ofizialki bi, bi zuzen bide. Derecho germaniko, ekarri zutena, derecho de konkista, eh, el derecho del líder eta derecho romano. Derecho romano da gaur egun, dagon, derecho zibi, zibilaaren oinarria. Ba, Euskaldunak daukagu zuzenbide bide propioa, zuzen bide pirinearra oso bestelakoa, oso propioa eta lotuta figura batzukin, ez? Ba, Komunalak, hauzonala, hauzolana, batza, batzarre eta olako gauzekin. Oso interesantea, baina hori da beste gai bat. Horain behin ondo jarri idei hau. Musulmanen eta frankoen artean, Euskaldunak ba, kontestortan kokatzen da, E, bueno, periodo e, e, lehendabiziko batallan agertu zen figura hau hau zen eneko aritza ma, hau da, marrazki bat egin duguna eta hori baina da eneko aritza e, eneko aritzaren aita oso datu gutxi daude ze, badakiborregon zela eneko aritza izan zen gero buruzagia eta bera agertzen da eneko enekones osea semearen, eneko semea eneko semea eneko O sea, Aitataseaa ber, izen berbera zeketela. Horregatik lendarizko bataalan liderra edo e, izango zen baitare heeko. Iku, Ezdakit ikusi duzen pelikula bat irati, nahiko bueno, fantasiosoa da eta hori baina oinarri historikoak nahiko serio. Horra agertzen da borrokalaria eta bere pakto egiten duena marirekin eta horri esker, gero bataia fantastiko hori eta hori hiltzen da hori zen, e, e, zen buruzagia eta bere sakrifizioekin lortzen dute irabaztea. Bere semea da gero erregea izango dena, eta hori da eneko haritza. Ba, Piskat ezagotik ba, kontestu dut e, jartza gati. Bueno, guzti hau nik apuntetan dauzkat eta irakurri garrun, baina nola ez dut, ez dut itx, itx, itxikez <gül> ikusten, ba, ba, bueno, asmatuko dut, logoratuko dut. Es es es, es eh, que llena esa procedente, eh. Es es vasai, lasai, lasai. Lasai. Eh, bueno, hemen eh, badago pasarte bat Las vale, hola, hola. Bueno, bere bere momentoan ez dago nundi ikasten dan, baina hau da bigarren panela, hor. Eh, bere momentoan Roma Magno, Franco Buruzagia. Ba, egin naizun izun, e, musulmanen kontra e, deitzen zena marka bat. Marka zan, Ukrania bezala, marka, markez horti dator, da e, lurralde bat de frontera. Osea, bi, bi estadoen artean, talke egiten dutenean, ba, azkenean ba, borroka ez izateko, ba erdian jartzen da marka bat. Eta hori da hori, guda lekua, hori da marka, markez, Ukrania gauza bera da izena eta hori ez, eta bera sortu naizun, marka hispanika. Muga musulmanei jartzeko, Europan ezartzeko. Eta aurrun, horrekin zebilea eta hori lortuzun, kontakto batzuk eta Zaragozako eh, Kadi edo ez dakizera edo orko jauntxoa ta hori, eta Hueskakoa eta hori ziren eh, bere herri batera, embarkatu, embarkatuko dira zua, eh? ez duke zer, ikusten. <laughs> E, Juntzen, e, ziren bere, bere kortera, eta, zera, e, bai, eta agindu zioten e, ba, bere idia entrezgatuko ziotera. Eta aukera izango zuten, ba, lurralde guzti hori, ebroko ingurua pidineo, eta e, ebroan arteko lurralde guzti hori marka bat egiteko, eta hori zen bere asmoa. Hortik abiatu zen historia guztia. Eh, eta, e, zea ez? Ez da, ez, da, ez, da, ez da, baina, bueno, hori da, azken tinean. Eta, bueno, Karromagnok egin zuena izan zen, bere indarrekin, bere ejertzitarekin, prestatu zuen bi legio, legio bakoitzak liburonetan, Xabir Irujo osondo detaliatzen du, hortan, legio bakoitzean bakoitzan amarmila gizon, eta frankoak eta bere indar zu zenak eta hori etorri ziren Nafarrotik eta beste, amar, beste legio bat burgundioekin eta olako indar beste herri batzukin aliatuak eta hori jun ziren Kataluniatik, eh? Eta bilak elkartu ziren Zarauzan. Hori zen plana, plangintza eta horrela bildu zituzten 20.000 mila soldadu. Eh, hici un biskat hungo bea, ejertitoa eta hemen daukazu, ez? Eh, Bata, Burgundioak, Burgundioak, e, izan dira lehen esan dudan bezala nola Alemanak, alemana, Alemania sortu zuten Francoek, Frantzia, nahiz eta orko jendeak galoak izan, bestelako kultura izan, baina e, Angloak sortu zuten e, Inglaterra, eta barrez. Burgundioak sortu zuten Borgoña, gero Frantziarrek e, ba, zurrupatu zuten eta horiez. Eta bueno, e, Burgundioak aliatua ziren eta sartu ziren, Perpina, Carcason, Barcelona, eta zara gozara nio. Eta berriz, e, zera, Carlo Magno bera, bere indarrekin, batez ere frankoak eta hori, egin zuen beste, beste bidea eta sartu zen, e, zera, hau dokumentatuta dago, ez? eta zita bat jarriko dituzet, eh? eta ailegatu ziren iruñara eta esaten zate, du e, zahoi kronistak, hau garai hartako, eh Seabat, eh Monjebat, es atendu tras superar las primeras cimas de los Pirineos llegó a Pamplona, que es una noble fortaleza de los navarros, y eh, eitañaria 778, eh? que es una nobla, noble fortaleza de los navarros y la tomó por las armas. Esta ki burbeti konfusio egonda baskoiak, nafarrak, ez dago garbi, ze nafarra, gero ikusiko mapa baten, eh, los navarros ziren kondado baten bistanleak. Hori gaur egun esango genuke el lurraldea, Tierra Estella, hortik zegon historikoki el condado de los navarros. Baina, garaia hartan ja baskoiei deitzen zitzaien bazoei kaso batzutan Nafarra. Naiz eta Nafarroa erre, erresuma bezala laun mende berando ez ezan sortu da. Eh? Bueno, eh el Torriza pasa zen Iruñatik Eta Iruña Nafarrak ez zeuden oso pozzig Nafarrak e Euskadunak ezuden oso gustora berarekin eta zegin zun lehendabizi hiria hartu. Hiria hartu bere, bere alimentua, bere ikadura gariatabar e, garia lapurtu eta jezi goartu. Eta horretarako e, gero bere, bere hilkutsan Karlo Magno esaten du, ba, Victoria gariten bezala, Euskaldunei egurra eman ziela. Eta bere ilkutxa, ilkutxa dagoa kizgranen, oza, zaten dizuta hor, dato historiko gutxi daude, baina hor daudela, eta gauzak oso argi. Hau da, Karlo Magnoren ilkutxa kizgranen dagona, eta alde baten jartzen du, pampelune, eta ikusten da zea hiria, Arresiak barruko jendea, kaskuak eta armadurak eta bar, eta kanpokoak berdin. Oza, gara jartan, Euskaldunak, ez ginen, ez hartzai, Ez bandolero ez polako mitifikazioa gero esanduna, ez da musulmanak. Ziren euskaldunak beste Europar hiri eeddoein hiri bezala eta bere armak eta bere soldadoa, bere ejetzita bat zeukan. Hori bai. imperio batekin ez konpetitzeko baina baina basean. eta egin zuena zen hiria hartu hiria hartu eta gero jarraituzun bere bidea zarraagoza baino. Hori historia gutxiko grab seguzki ezagutzen duzuen, eh? O sea, gehiegi ez ez nahi luzatuko, Baina, asuntoa izan zen hori, eh, Carlomagno haile gatu zela zaragozara nio? Eta nahiz eta akordio bat izan, bere kadidekin eta bere bertako jendeekin, ba, besteak ikusi zuten gauza galdatua zeudela, eta ez zuten onartu bere, bere akordioa. Eta itxi zuten idia. Itxi zuten idia, Carlomagno ez zetorren setio batera, ez torren borroka bate, baterako prestatutan, ez eta hogei mila gizon izan ejertzito bat, baina ez egon prestatuta olako hiri baten kontra, hiri potente bat, e, txikitzeko edo gainditzeko hori, eta mm, gainera aliegatu zitzen e, berri bat esaten dute, sajoiak berriro matxinatu zirela, eta alako baten ezaten dute, hemen pintatzen dugu. Eta erabak zuten ba, atzea jotzea. Eta hor duen, hogei mila soldado, berarekin, juntzien, Berriro, iruñara, eta berriro aurkitu zuten e, itxia, etxaiak, kontra, eta esaltzuten, bueno, ba, Zaragoza ez zindegu, baina iruña bai, eta txikitu zuten, txikitu zuten, eta hori dokumentatuta dago, horrein gara urte batzuk, horretzen ezagertu zirela horreko ba, obra batzuk iruñean, e, zuroak egintzitu zen, eta hori, Ez dakit ezagutzen dutzen, hotel de Los Tres Reyes, hor horrean dagoen plaza eta hori, altxatu zuten eta hori, eta ara, agertu zen, ba, arresi bat, eta pelloi, pelloi, pelloi, pelloi, zaitateratzen izena, eskultoreak, iraiztuzek, esan zidan, hori segurazki izango zela, karromak noren garaiko eh, arresia, arañoa llegatzen zela, oza, pentsatzu, Iruña gara hartan ere ez zela, makala, oza, nahiko ondia zela, ez? Bueno, asuntoa izan zen txikitu zutela, botazituzten e, arresiak, erre zute, guzti hori dokumentatuta dago, eta izuten jende pilla. Baina, ordurako euskaldunak, batzekiten, zer zeukaten honekin, batzekiten, eta itxoiten ari ziren e, Pirineoan, hori da, lendari bataia famatua, hor kontatzen dena, e, zean, e, La Sanchon de Roland, poema e, famatuan. Interesaba dinberezu eta ni gomendatzen dizuet liburu hau irakurtzea. Ze honek Xavier Irujo egin du e, olako ikerketa Sakona, e, hartu ditu e, liburu bera Samson de Roland, baina baita ere kronista guztien hor dauden kronista guztien kronikak eta kontrastatu e, egin du. Eta berak esaten duena da gauza bada Samson de Roland, liburu mitikoa Idazten dela glorifikatzeko, bere herrega ze handia zan, ze eroia, tabar, tabar, baina hori literatura izan zela, eta kronistek kontatzen dutena, bestelako lako goza. Eta hor dun, honek egiten duena da desmitifikatu. Desmitifikatu eta esaten du e, borroka ez zela hain epikoa. Euskaldunak oso azerrez du dela, lehen lehendik beste borroka izan ziren, eta Eiruñan herria e, e, txikitu, arreziak eta bar, Eta arduan, borroka totala izan zen. Eh, hemen ikusten da, berak esaten du, oza, sea, askotan esan dugu, ba, irureun hartzai e, egintzietan enboskada bat. Irureun, ogei mila gizonen kontra. Eh, gainera, Frankoak, <coughs> e, gara jartako ejército potentena, e, eta bar. Gero esaten du, borroka ezen izan, toki batin baten baizik. Eta borroka izan zen, Pirineo guztian. Oza, sea, hor, holako e, ejército batek behar zuela, Rekorria igual amalau ama, ama kilometro. Eta amalau kilometro hietan egurra eman zietela. Osea, euskaldunak bildu zirenan eta egurra eman zieten atope. Eta aprobetxatu zuten denak garbitzeko. Berak esaten du, orra dokumentotan agertzen dela hitz bat. Ez eskaramuza, ez borroka, ez ez da, esaten du hitza e, dela kontienda. Eta kontienda hortan, kontienda ulertzen da, termino historikotan, kontienda dela E, borroka totala. Normalean esaten da e, kontestoietan erabiltzen dara hori esateko ba, hori ez dela eskaramuza, enkuentro, ez dakizat, baizik eta e, erabateko e, borroka hil Eta hil zituztela hogei mila soldado. Dirudienez bakarrik, pasazan, asieran, pentsatzen zuen zarden garaigartako olako ejertzitoa atzetik uzten dute dena txikituta dena kakaztuta Ordun, erregea aurretidoa. Eta erregea bere eskoltekin jontzan pasa eta pasa zenean a toda leche, ejército hari egurra gelditu ziren e, bere, e, zera, bere rapina, laportu, zutat, laportu zuten guztiarekin, eta bar, eta hor hil ziren eh, dokumentatuta dago, bueno, eh, agertzen dira, bueno, eh Hemen agertzen da... Bai, lehenago... Hemen... Osea, ies egin zuela... Horlado de bi anekdota... Bata da... Eh, literalki... Astronomus Limusinus... Kronistak... Eh, entre muchos otros murieron... Aguiardo o Ignar, ma mayordomo de palacio... Anselmus, palatino la corte... Roland o Roland... Eh, Marquez de la marca de Bretaña... Osea, un... ziren, E, buruzagi famatu gara hartan poteretxu guztiak libratu zen Carlo Magno eta gutxi gehiok eta beste anekdota bat honek kontatzen duena xagiriru jo, eta justifikatzen du eta da e, hau dokumentatuta dago, ze beste kronika baten agertzen da, uste etan zelmus dela, zelmus, zo figura importante zela eta hil zela abuztuaren ama hiltzen. eta Ordun badakite egun hortan izan zela batalla Eta handik berrogei egunetara karro magno, segon ja bere akizgranen ondoan dagoen e, bere kortean, ez? E, Erztahu, ez dakit ezagutzen dozuan, baina dago. Eta esaten den, zu kalkulatzen badezu distanzia, gara gertan nola juten ziren, ba, zaldi benean eta manxo eta ez dakizat, eta bueno, igual egiten ziren, igual bi edo iru legua egunean, eta kalkulatzen dezu distantzia, Eta junzen, ziztu bizian, gelditu gabe, Parizean gelditu gabe, osea, iezaldian, garri. Bazekien ze gertatu zitzaean, bere ejerzitu, gainera, ejerzitu di gabe, gara hartan igual, etxe, edo zein etxai edo gola, egurra, mangozian. Osea, que junzen, bere terrenora, ziztu bizian. Izan zen porrota, potada. Hori ez dute kontatzen enla esan zanderrola, eh? Musulmanen kontrako geeroia eta ez dakizer eta berrogi milaten zuten kontatzen benetan gertatu zena. Gero beste dato bat da berezat e, nahiko e, lotxagarri izan zela edo eta kurioso da baina Karlo Magno Hordik aurrera izan zen gero orduna oraindik segurzki zen Karllo Magno bizik eta karru oraindik ez? Bera nahia zen Carloman, ilzan eta eta bestea, eta gero denborarekin emperadorea politikan hori aliatua izan zen papekin eta bar, eta bere, bere amditasuna eta barrez, baina Euskal Herri da ezen sekulan bueltatu. Sekulan berarentzatu hori izan zen, mingarria eta berarentzatzen e, toki innombraude. Eta egia da bere ekonomikak eta bere sanzon derroan eta hori egin direla ondoren, zer bere garaian ezin zen horretazitz egin eta baina berak ez zetorren, ez, ezen berriro gueltatu, ezen mendekurik edo hartu edo, baina bai egia da bera Europan zela potere faktiko bat, eta kontrolatu zuela e, Euskal Herriko politikan horri baten edo egoera, baina familien bitartez, sobornon bitartez eta hori, ez. Eta ordun bazitun gero ikusten baditugu ba bestelako e, gertaeretan, beste urtetan e, agertzen dira eta hori, bazeudela aliatu batzuk erosi zituela eta beste batzuk etzaia. Osea, familiaren artean berak politika jarraituzun egiten, baina nola? Aliatuak eta holako joku bazikiña edo gaitsua. E, Poderen aldetik, ez? Eta hor e, euskalduna garaia hartan, bai, bazekaten Bueno, bere terrenoa, baina ez ziren, ez zeukaten, zubiren eta ba, beste kontra beti borroketan eta hori, eta taldeka, taldetan zeuden ez, adibidez, Iruña mm, borroka, gara gertan, iruñia zen, hiri nagusia. Eta hor, batzutan egoten ziren, e, frankoren aldekoak, adibidez, belazko Belasko hemengoak dira, baina beste tokitan ere familia oso potente izan zen eta ziren Francoren aldekoak eta inigo tarrak berriz Pirineoetan zeuden, batez ere ba, e, Zaraitzu, zea olako tokitan Zaraitzu eh ba Mogaldean eta hori hau gaur gaur esaten dugu Mogaldean garreretan hori eta hor zeukaten indarra eta ordun batzotan batzuk agintzen zioten eta beste batzutan beste batuk. Navarra gustatzen dutzuet Dukado de Navarra non dagoen Principado betu de dela, hor zeuden banukasitarrak, banukasitarrak baita ziren Euskaldunak, baina musulmanak, bihurtuta, Akasio hor dago beste liburu bat banukasi, interesa daukana hor dago, zeak. Euskaldunak oso zatitutaz du den, eta hurren gurtetan hori da gertatzen dena. E, segun zeintzegon e, poterean edo hirian batez ere, etortzen ziren etxaiak eta egurra ematen zuten. Eta bestela, ondore, e, besteak. E, adibidez, eta horrein txatuko beha dinamika txik, oza, ba, laburki ezin ez da gehi e, garatu, baina, e, esan dugu, zazpidegun, eta irurogeita emez sortzian batalian, zazpidegun, batean, musulmanak sartu ziren Iruña, karo, orduan euskadunak oso arro zeuden, ba Magnori emandako Jipoianagatik eta ordun musulmanak ez ziren euskadunen kontra. Eta egin zuten e, esaten dena azeifa bat, eh, rahia bat egin zuten hiru urte beranda e, gero, momento baten horri esker musulmanen aldekoak ba agintzen, agindua zeukaten Iruña Eta hor egon ziren banukasitarrak eta eta agintzen baina dokumentatuta dago eta 789an Belaskotarrak matxinada bat egin zuten eta horko e, iruñeko osea alkatea edo agintean zegona mutarriz mutarrizun zan e, banukasi banukasitarrak eta horra egiten zuen eta matxinada hortan hil zuten Belaskotarrak Euskaldun bat, intzuten, Frankoen aldekoak e, beste kontra. Osea, hola, hola egon ginen euskalduna gure artean beti bezalaak. Gizu hori oso tenea <coughs> garela, holako gonzetan, gure artean borraketan. Ba, e, Oize, beste, beste aldean, badago, be bigarren, e, hemen daukazue, ba, mutarri figura, hori ikusten baduzu hori pixkat komentatzen da, ze papera betezun eta hori. Eta beste kapitulo bat izan zen, berriro, e, Belazko Tarrekin, Frankoek agintea e, berrezkuratu zuten, Iruñean, herrian iru -iru eta hori. E, eta hori dut momento baten, etorri zen erregea, Pipino Zemea, uste dut, e, e, Ludoviko, Ludoviko, Ludoviko. E, etorri zen, bere korteekin, eta hori Iruñera, eta garbi zen Euskaldunak kontra zeudela. Eta arduan, Euskadunak egin zioten berriro mendian prestatu, olako borroka, olako, eta bera nolazekien zeigartatu zizta gion bere itari zeigintzun. Iruñarainoet etorri harturren pila bat, umeak eta emazte, emakumeak eta bar, eta bere, bere ekin edaman bueltan. Eta Euskaldunak zeuden mendian eta hala ere, ba, pasa pasazan, eta badago anekdota bat, dokumentatuta zela, hori, ba, ez hola artean, eta hori, batera zela, ba, euskaldun bat, eta desafio bat egin ziren, zel, ba, utzi horiek, eta nirekin borrokatu. harrapatu eta zein txilikatu ginen zuten. Hori, dokumentatuta dago, ez daki, ze kronika baten, baina, <coughs> bueno, nik hau azkar doa da. Bueno, asuntoa da, eee... Ba, historia guzti hau hor dago detaillatuta, eta liburuetan interesa baldin bada e, liburu dezberdinetan. E, igual, episodio hauek, e, pixkat baintzat referentia izateko, e, liburuetan bai, baitare, komiki ekarri dugu, onekaren komikia eta horren azalduko zeatik. E, eta ba, e, egoera hortan lehen esan dizuan, nola euskaldunak zatituta zeuden, azken tinean familiak euskaldunak ziren, eta euren artean lotura zeukaten. Adibidez, ba, jakan, jakan zegoen, Aznar Galindo bat, eta... Galindo, <laughs> <İzen politiak. laughs> Bainan, zen politak, izen zen zen. Baina, Belasko Tarrazaan, eta eskonduta zegoen, e, e, eneko alaba batekin, eta arduna aliatu da. Azken finean, hor badago, alianza bat, Euskaldunen artean, eta hori da, honeka e, zen, Enekoaritzaren ama e, bere eta izan eta ordun eskondu zen musulman batekin muzarekin eta ordun zitun e, seme alaba batzuk kristinoak edo paganoak euskalo euskaldunak mendikoak eta beste batzuk musulmanak muzain muza motar motarrefa bere belesemea zen aurreko sea baina herman astro edo zena. baina e, muzazan zen, zen e, anai orde bat eta ordun Honekak egin zuen, honeka eta bere iobak eta hori, emakumen artean egin zuten olako estrategia familiarra eta e, familiak biltzeko. Eta hori, e, dabak izan zen azkenean, aliegatu zirenean punto hortara, e, urrengo fetxara, a ber, esan dizut, Le, sortzireun eta mabian izan zen Ludovikooren inkursioa, sortzireun eta maseian, E, musulmanak edazkotu zuten berriro, azeifa batekin, e, ba, iruña eta euskaldunak eta hori, dena txikitu zuten eta belazko buruzagi bat hil zuten eta nola baiteko ekilibrioa pikutara jontzen eta berriro, inigo tarrak, inigo harista eta inigo tarrak eta hori, euskaldun e, aldeko hartu zuten, nola baiteko, poterea edo eugitu zuten. Hori izan zen, sortzireun eta Eta sortzireun eta hogeita lauean, frankoak berriro etorri ziren, ejército batekin, Eh, poterea berreskuratzeko, Euskaldun horien kontra txikitzeko, tauri. baina orduan berriroia Euskaldunak oso forte zeuden, eta itxo egin zirten, egin zirten betiko borroka pirineoaldean azken finean bere gintzako zan, toki estrategiko bere kontrolatzen zutena, eta hor izan zen, azkeneko azkeneko batalla. Eh? Bai, eh, nik usteet hemen falta zaigala, E, batalla horren erreferentzia, eta hori ez. Baina hori izan zen, azken hori. Sortzideun eta hogeita lauean e, etorri ziren Frankoak e, e, sagiriru jo esaten du berriro gehi mila soldadurekin, ez daki ya lendabiziko oso ondo dokumentatuta dago bigarren ez daki, baina berriro txikitu egin zituzten, hartu zituzten bi buruzagi, bat e, zan elkonde Eblo, Franko eta beste zan elkonde Aznar Aznar Euskalduna zen, traidorea, edo Belazkotarren aldekoa. Eta Etardun, zegin zuten, bat, frankoa, entregatu zuten, opari bezala, bere aliatuei eh, korrodobako musulmaneiz, ez azken finean bere babes azelkaten, banukasitarren bitartez, eta aznar, azkatu zuten pariente azelako. <laughs> Oida dira, batalianen anekdotak. Azken finean, eh, guztianekin, oza, sea, kontatu izan gutxi gora bera, ba, batallita eta hori, ezagutzeko, bueno, ze baldintzatan eman zan, ze egoeratan e, zeunden euskaldunak eta hori, baina azken fina lortu zuten bere terrenoan, beraiek agintea izatean. Bere terrenoan, beraiek kontrolatzea. Eta horri esker ba, azitzen garaibat, eh, ba, esan dezagun, mila urtetan euskaldunak e, esparru propioa independiente izan begula. Gora bera, askokin, hor sartuko gineke beste fase baten. Baina nik usteet, hemen dagon gertaera hau, ezagutu behar duguna, zehazken pina, gu hemen gaude hor egon ginelako, hor e, irabazi genuelako, bestela da horrez gineke, ose, euskal mundua ezen existituko. horri esker euskaldunak izan genuen esparru propio bat, kulturalki, instituzionalki, e, militarki, defensarako eta dendetako propioa, eta horregatik haia du. Naiz eta gero, borroka guztietan gatu. Baina hori beste historia. <risa> eta nik niku zigonu gehimen eta nahi dizue, ba galderak eta hori, ez? Baina hemen e, ba, esan duana, Euskaldunok e, sortu genun estadu berri hau, sortu genun estadu berria eta gun gure oiturak izan ziren estadu horren ba, legeak eta hor ag, ag, eh kultura politikoa. Eta adibidez, beste herrietan bestelako zuzenbide bide eta hori, agintea zeukan azan, jangoikoak eman ziolako. Hemen ez, hemen, agintea zeukan, erregea altzatzen zutelako. Zu erregea zea, nik, hemen, nagolako. Nik entezen banaiz, zu pikutara zoaz. Osea, eza aztu. Eta konzeptu hori oso sartuta egonda. Ez daki gu ze puntura ino, idealizatuta, mitifikatuta, baina hor esplizitoki beti esan da. Zu zea, errege bat, Eh? Hor guk izendatu zaitu gulako. Eta, karo, hori da zure legitimidadea gugandik dator. Hori da, da, kontutan izan behar den punto bat. Satu guineke bestede batetan, hemen daus asko ja, beditzen dirilikita, ja, ja, ja, ja. baina Ni guztet, gargoz, batallita kontatzeko, nahiko dela. Ba, galderaren bat, edo nahi badu zuen. Sogarbi utzi dena Galdera Galdera Galdera Galdera Hor dago ez Digeritzeko Hor dago ez Zetsak eta hori Baina kontutan izan eh? Lehen esan dizu Hasieran Asi eran eh, Lehen da biziko gota Ya Tazpireun Tazpireun eh, Tazpireun Tazpireun Eta azkena, azkena Azkena Ziklo hortan Tazpireun Tazpireun Tazpireun Tazpireun Hortik horrela Beste fase baten Sartzen gira Baina Berrogeita Ez dira berrogeita mar Baina pixka E, bi, imperion artean, jota gehi. Denak gure kontra. Ateroak, bai. Zuretzako zin izan memorizko leku hori? Memoria antzako? Hau adibidez, bat. Hau adibidez. Memoria, memoria lekuak ez dira bakarri fizikoak. Eh? Eta ulertu behar da, zentzu generiko baten, ozera, importantena, eta galdera oso importante da, hau da, bat adibidez, eh? e, memoria lekuak transmititzen dute Ez bakarrik historiatsoa, baizik, eta esan nahia. Eta hori oso importantea da gure, gure bakoitzaren nortasuna eta izaera ulertzeko. Ikusteko jarriko dizut beste adibide bat. Horain, aurten, gertatu denaz. Eta da, Gernika. Gernika da gure memorialeku ezagunena. Ze gertatu da, badakizue, badaki hor Gernikan, bombardaketa izan zen, eta hori, lehenago baitare Garnikako arbola, gauza asko, esan nahi asko bildu dira horrez. Eta Marlaska, ministro bezala, esan zuen. Bo, eh, rekonozitu behar dugu eh, Gernika eh, memoria leku bezala. Eta explizitoki esan zuen. Por que es el, el lugar, la memoria de los pueblos eh, sometidos a la barbarie, a la barbarie de los nazis, eta hori. Hori oso maltzurra da. Hoi da gure memoria tergibertzat tergibesatzea. Zerati? Haber, egia da, Gernika bombardaetu zutela. Baina Gernika guretzat bazen ja memorialekua. Lehenago Gernikako arbola, kanta. Lehenago, José Antonio Aguirre bere kargoa firmatzea ozin meintera junzenean, ara junzenean, zergatik, toki esan txua, zelako, gara hartan gure Euskaldunen txat, tokia zan esan guretzua, zezan foruen libertaden Tokia. Etortzen da bestea, eta ez du, da barbarie. Eta, kentzen dizu zure historia. Zure historia ezabatzen du. Eta, emendik aurrera, Germika famatua da, bombardeatu zutelako, eta Picasso zea bat egin ziolako. Ez, ez, ez, guretzat lehenago, tegu dut historia lehiago. Eta guretzat hori da, eskubideak, libertadeak, eta barrez. Eta, bar, eta kontuzibi liberdaze hor, esan naia oso esan guretzat, adibidez, beste adibide bat jarriko dizu. Eh, ezagutzen que esa ustendoa da, beste memoria lekoa, kas hortan zotoki ezagunak erresak fisikoak direlago, ez? Eta hemen oso garbi ikusten da. Abertzaleentzako amaiur toki ezaguna da, ez, e, oza, oso, oso potente, oso sanguratsua segatik. Ba, hor azken nafarrak borrokatu zuten hila arte. Hori oso ondo explikatu zuen e, Olako bilera baten, olako jardunaldi baten, honek, eh, Monteano, Monteano da historialaria, oso tipa da. Eta berak esan zuen, explikatzeko eh? eh, eh, hori esan zuen. Ba, bai, eh. Amaiur ez el lugar de, me de memoria de, aquellos navarros que lutsaron a muerte por no ser españoles. Eta, karo, beste hori ez aile bat. <laughs> ez aile bat gustatzen, Adibidez, Nafarroan badaude batzuk oso Nafarra direla. Baina hori ez dute honartzen. Bereintzako, amaiurkoak traidoriak ziren. Espainoalak izan bergin edako. E, e, Nafarroa gara jartan independente zen, eta etorri zen gantoti e, jertito bat, eta txikitu zitun denak. Eta amaiurkoak hilarte ez. Hordun, ikusten duzu horre esan nahiak, kontra jarriak, eta beste batzuk ez dute estimatzen hori memoria deku bezala. Gu bai. Hor, da kontu zibilibar da Memoria lekuen e, esan nahiarekin. Eta le, gero, lehen esan bizuana, hasieran jarri dugu e, William zen toki hori, nik hori e, matiz bezala esango nuke ez direla bakarrik toki fisikoak baizik eta inmet, inmaterialak ere bai. Adibidez, e, euskera, euskera ere da memoria, memoria gune bat, ze identifikatzen du jenderi, transmititzen du, e, du ideia batzuk, baina baita ere sentimentuak, identidadea, jendea sentitzen, Euskalduna dena, bueno, badaki zerren, e, hau ez da Euskalduna, bueno, e, respetatzen de persona bezala, baina ez da nere identidadekoa. Eh? O sea, materialak eta inmaterialak, baina, koncentu ondo ulertzeko lertzeko, jakin berda hori, adibidez horreaga, memoria leku, eh, por antonomasia dela. Oida. da kitago du lertu izan. Bez, bezela nik, zkarrenda batekin gozut, baina izan gazeta Edo Galdera el ordenador. Mi ordenador. Vale. A <risa> apa, apa, tuya, <tose> Mi ordenador y un dispositivo erderaz, ¿eh? Vale, <tose> vale. Bai, <tose> eh, ¿cómo explicas a un a un que es la A ver, anda no sé, a un bizkaino le tienes que romper la cabeza primero. <risa> eh, a ver, orba daude Gaztaskoa, eh? Le nabidez dato bat esandu dana oso garbilena eta da hoixe, eh? E, gure e, euskal herriko historia, Nafarroan dela. Orduan, atzea, jotzen badegu ikusteko nundi gatozen eta zehati gauden hemen, lehen esan dudana, horri esker gaur egun dago euskara eta gure kultura eta gure kontzientzia eta bar, hortara jotzen badezu, garbira, Gipuzkoaren jatorria Nafarroan dela. Zehazke pinean, e, Gipuzkoa ziren historikoki hiru lurralde desberdinak, Gipuzkoa aizorrotz eta hernani, hernani zen ez, ez da iria da eskualde bat. Eh, adibidez, donosti da, San Sebastian da hernani jatorriz eta horiz, eh, hori zen eh, da, tenentzia eta hori. Eta hori zen, Nafarroako er, eh, tenentziak, hori da historia aldetik, ez? Eh, eta gero gaztela hori mo, mo, eh, modifikatu egintzun, <coughs> Nafarroen kontrako esparru bat, eremu bat, erabiltzeko, eh, komo kabeza de playa, Nafarroan kontrata hori. Hoi da dato bat, eh. Baina nik esango nizuke ondo ulertzeko, ondo ulertzeko jakin berdela edo jarri berdela gainean pasarte bat, normalean hemen ezagutzen ez duguna. Adibidez hemen bezala ez. Ezagutzen dugu batalla bat, guri igual gutxien interesatzen zaiguna, eta geien interesatzen zaiguna, ez dugu ezagutzen, sortzireon tago Ba hemen gauza bera gertatzen da, ezagutzen dugu Nafarroako konkista miliagozteon tamabikoa, Baina ez dugu ezagutzen mila berreungoa. ze hori izan zen gaztelak egin zuen beste konkista bat, mila berreunen, gaztelak erazotu nafarroa, ailegatu zen gaur egun gipuzkoa den puntoreno, eta lapurtutako lurralde hori berarentzat. Eta horti dator, mila berreun, e, urtean, mila berreungo urtean, lurralde eta zunaldetik eman zen. Hor daude gauza komentatzeko gomentatzeko, baina bat nire ustez e, estrategiko edo guretzat ulertzeko behar beguna. Eta da, irabazitako lurraldea, ba, bueno, Euskera zeukan, hemen goiturak eta eztak izan, eta hortik aurrera, ja ez ziren Nafarrak. Jarraitu zuten Baskoak izaten, Euskaldunak, Baskoak, Baskos. Beste da berriz, jarraitu zuten Nafarrak izaten, Baskoak bazirene, Euskaldunak bazirene, baina ez zuten ezan behar. Nafarrak, bereiztu ziren Nafarrak. Horti dator, lehen ere, ba, denak ziren, Euskaldunak eta Nafarrak. Baina gero bereiztu ziren. Eta gero nola ez zaukaten izena hauek, hortik aurrera, Paiz Basko. Horrela, jun da denborarekin, eh, Basko ongabaz, eta bar. Horti dator, gure egun daukagun olako eskizofrenia. Batzuk, Nafarra dira eta ez Baskoak, eta beste batzuk dira Baskoak eta ez Nafarrak. Atzea jotzen baduzu esaten duzu. Hau da, gerra baten emaitza. Onartzen badezu, bai, baina... Egoite, te robo, tekito el dinero, eta gero esaten dago, nerea da, eta zuke esaten dagoza. Ah, bai, diru hauz, zurea da. Zuko hori esango zenu ke? Ba, ez, ba, gu bai, esaten dugu. Horti da, hori azaldu behar duzu. Problema da, hori zabaldu behar dazuela, hori transmititu behar duzu, jendea ulertu behar du, eta gaur egun guzti hori oso izkutatuta dago. Adibidez guk gaihonekin, hori da Navarraaldek egiten duen lana, ez? Holako pasartea berreskuratu eta jarri jenden artean, jendea ezagutzeko, ez? Ni horritzen naiz, ingur honetan ibili ginenean, orain dela ja igual 15 urte do gabe jo, Turrioz eta hemendua da na, zea. Eh, eta gugu genozkan dato batzuk liburutan eta dokumentotan, hor bazegola gaztelu dat eta gaztelu hori agertzen da Konkista horren kroniketan, Kastilla-Beloaga. ¿Eh? Adquisivo itor no? el rei de, de de España adquirió, adquirió. <gülüyor> ¿Eh? No la historia, eh? Eta joan ginenan zuen ezagutzen. Eta jendea ere ez zuen ezagutzen historia hori. Horratzean da zegon hori, hori, Gaztelu-Nafarra zela, Gaztelak irabazi zuela eta guzti hori. Eta Ulortu behar da. Giputza izatekotan, ba, jakin behar duzu hori. Beste ba, zeak un manipulo. <coughs> Ahi, agar. Esateak gaur, katalanek provintzien kontu hori bere alade segiten dute. Hai. bere Izterian, bere komarketaz egiten dute. Eskualdetan. Eta hemen berriz, provintziena dago, izkarra zuera nioz hartuta. Eta agian gaitza bada hori eraz provintziak. Baitira, gaztenaren eh, agitukean alde anantak ez. Da. Era bat adosuna aurrekin eta guk katalanek daukate gauza batzuk aurreatuago garbiago eta guk berriz ez dugu egin gugu eta hori. Nik adibidez nire perspektibatik ni oso kritikoa naiz zazpiak bat horrekin, zazpiak bat hoi da konkistaren emaitza. Baina ba izu, e, identidadede hori azken finea sartu digute, eta erabili dute guzatitzeko, eta batzuk dira naharrak, oso naharrak, eta ez euskaldunak, absurdo. Baina gero beste batzuk baita bizkaitarra geren txiste bezala esan dut, baina gauza bera, bera jokaz dira bateren naharrak, bera bizkaitarra dira, eta mundu baina ez da, ez da. Nio horretzen dira bizkaitarra. Hoi da, hoi da, hoi da. Giputzak ere nio horretzen naiz, askotan, artikuloetan eta hori jarri dit, nio horretzen naiz zita baten, Hau, Iñaki Gabilondo, ez ezagutzen dezuen, ez da bater baina. Honek, esaten zuera gau da, donostiko tipu bat, Madrida triunfatzea jondena. Eta honek esaten zuen, mi padre me enxeñoa zer un buen gipuzkoa no? Ke <risa> zer un buen gipuzkoa no? Ez da egite, galdetzen dizuet, horrein galdetzen dizuet zuen. Ke zer un buen gipuzkoa no? Euskaldu naizatea, garbira. Identidade politiko bezala, bai. Euskal Herrikoa, ah, Baskoniako, oh. nahi desue, nahi desue, nahi desue, batzuk na, naparra garela, nahi desue moda. Baina, zer un buen gipuzkoa no es, como zer, del barrio de San Baila Blas de Tolosa. Baina, baina, identidadea, baina, identidade hori, ez da identidade politikoa, ah. ez da identidade, da, nere hau identidadea, baina, ni San Blasekoa, nahi? Ze balore daukan, batzuk, baina, batzuk, arrotasun, eta arrotasun hori, zartu diguten arrotasuna da, identidades politiko baten kontra, jotzeko, naita, akonzienzia. Problema da, asumitu, degula, asko, gai, eh, gainera. Baina, erabenean eh? era zazpira bat gabe abertu eta esuna esatekeen sortuko, eta esune, Gure ba, balera gure historiaren demaintza, eta gauza eta batzu gure kontrasanak, gure kolonizatu batek hori daukan. Ba, gure kontrasanak, gure gindu aurrera, orain gure kolonizatzen da desbontan zen hau dena ez da. Hadoz, hadoz. Hadoz Eta kontrasana da dauzkagula, noskin, noskin. Ezin da hori ukatu, hori da. Baina, nire ustez horren kontra, ni horitzen naiz e... asfaldin, eh? beste olako itxaldi baten, Eh, neska gazetari batek gainera alupa, eh, bazekian olako baldera mingarriak egitea <laughs> eta esan ziren, bai, oso, oso polita eta esan ziren, memoria historikoa zertarako balio du horrek, gaur egun zertarako jakiteko zerzean eta nire ustez eh, erantzun onena da esatea, memoria memoriak balio du zentzu kritiko bat izateko, gauzak eh, diren moduan dakizunean, esaten duzu, gu, oida, zera, horrek lapurtu dit, kartera, horrek lapurtu dit, etxea, eh, batek esaten zuena, orain kurduak eta hori, si mi lengua inkomoda tu estado, ez es porque tu estado lo has erigido en mi tierra. Karo, ez badakizu hori, esaten duzu, joez, que turkoak eta, eta kurduak eh, konbibentzia izan berdegu, eta gu, utzi berdegu, eta... Eta estafa baten. Mira, por qué da. Un cauce con en las calderas en eratuta edo zeitzen akolaketa sistema. Bai, bai, bai. E, e, eh? bai, bai, bai. De... Ori interesatzen bazai hori ori oso ondo garatuta dago, ez atendote Zerresala, dokumentazio edo bibliografia bezala, Iñaki Sagredo oso ondo landuta duka hori. Eh, a ber, Mendeta, Mendeta E, bat, gazteluena eta hori, hori lotuta doa, eh? Eta mendetan, nafarrak garatu du, eta e, badauka esan nahi, oso sakona, eh? Tenentziak. Adibidez, ipuzkoa, ipuzkoa zen tenentzia bat. E, aizorrotz beste bat, bizkaia beste bat, e, lizarraldea beste bat. Osa, tenentzia dezberdinak. Tenentzia zer zen? Txipa aldatu berdu eh? Baina esango izue, feudo bezala. Zu daukazu un señor feudal, eta badauka bere lurraldea. Hori, nafarren ez zegoen. Baina da, el equivalente. Daukazu, el kondago, el marquesado, el jauntxo, hor eh, kokatu behar dezu. Diferenzia da, eh, jauntxo feudal batek badauka horren poterea, eta nagusitasuna, eta transmititzeko aukera. Berea da, tenentzia nahez. Tenentzia da, feudo, dauzabera, Baina jauntzoa, e, e, erregiak izendatzen du. da? Funzionario publiko, eta ez bat duduk betetzen? Fuera. Eta hiltzen bada, eta bere zenea, ez ez ez, jartzen dugu beste bat. Osea, horrez dago propiedadea, ez da feudorik. Da, tenentzia administratibo bat, hori da diferentzia. Klaro, aldatzen du sistema, hemen esango dizute, ba, hemen ere, feudalismo zegoan, ez. Eta hori oso nabarmena eta gainera horrek izan du bere ondoriak batzutan kontra eta beste batzutan alde, eta hori ez. Baina sistema hori izan, tenentzia. Eta normalean tenentzia horietan egoten ziren, ba, adibidez aizorrotz da gaztelu bat, horregatik esan dizut inekizagre, do, bera, zean. Eta hortik egiten zen e, olako lan administratibo-politiko-militarra eta hortik gobernatzen zen tenentzia osoa. Normalean egoten zen toki, hola, estrategiko bat, ez? aizorrotzan, aizorrot gaztelua, eta deba debabaiara, markina eta inguru guztiari. Tenentziak, hori da konzeptoa. Eta... Baina. E, Aiz bezaz jarretu? E, Simpelmente, oazo eskueldeanua aztebo erantuatu, ha? Eta zirbat arreina zorten? Eta zizena ki. <s framén nots> Zue e, ikertu behar dezue. Gure problema da, gure problema da, olako historiak, Ez ditugula, nek tokatu zait, adibidez, hemen bazagon oi hartzunen e, historialari oso jatorra, oso mahoa eta hori, Iñaki Ardelaitz, ez dakit ezagutzen zenun, hil orain horrein dela urte batzuk. Eta bere historiaz bazakien, aletxe, bazakien dena, zerriak, ez dakitzen, pleitoak, eta bar. Baina karo, nun kokatzen zen hori? Normalean kokatzen da Espainiako historia. Eta orduan da, versio bat, nahiko penagarria. Guk, jorratzen dugu, markoa. Baina ezatzen badiozu sendan hemengo historia bada, ba galdetzea ber Tolosako historia ber sentzan, <laughs> ba ikertu berda. Duen esatean Navarraren resumen garaian, bai. Eh, Oharso nora zegoen antolatua, zen zenbat erdia sosten ta se, izena zuten, ustekin es. Eskirino asieramatian. Bai. Aurke espanian aipatu ursoa errentarian eta join ditepiot. Errentaria, errentaria ni emaiz hartzen holako pleitoan, Zer, ez dakit, ez dut ezagutzen, baina badakizu errentaria dela toki bat portuarekin lotura dauka na horrenta kobratzen zirelago. Historikoki inguru hori zen ohi hartzun. Baina ni ez naiz hortan aditua. Naidi ez galetu hori bertakoek jakingo duzu. Ese bino ber, ban gese ore jarretzea ildu heretikan, laparroa garaian. Bai. Eh, Oaxoan maziozten enzemeetan eginak, ez Bai. Gainan, da farroa garaian, farroa resumerean, doa behit, oaxo zen, txasoan egiko... Eh, Lotura. Komertzioa dagoetan barrez. Eta portua eta dama. Eta portua eta barrez, eta portua garaia hartan eginak, zean... Baina eh, sea... emig ez... Espainia eserrez. Espainia eserrez. Es... Espainia eserrez. Espainia hemen ez da egon, zera, emeretzi mende arte, eh? Espainia ez, hemen ere ordu Bai, baina... Bai, baina, bai, ulertzen dizut, baina nik erantzun zehatza hemengoa Eus guzti. Eus guzti. Eus guzti. Eus guzti. Eus guzti. uste, nahiko dela, orkestuen bezala, hauek... Hemengo taldeak, nik uste dut daukatela aukera olako gauzak eta hori jorratzeko eta ikerketak, eta eta bertabar, osea, bueno, hemendako ze, gure gure arriskua, ze, nik askotan egin ditu izaten da basoa zela herri baten eta hori galdera honek jarri dela <risa> moduan, ba hoese, paracaidista bezala basoa zela deskologatu. Bertako jendea egin bertu lana. Guk emango diogu Markoa, emango diogu Tresnak eta adibidez, Izea, materialak eta hori, baina hemen bertakoek eh? Ondo, hemen dira horreara badak izue. <risa> Dena dela, nabarraldeako izatea, kidea eta hori laguntzen dugu. Osea, hauek badira, baina zuek ere apuntatzen pasatea. Hor, hemen badago, eh? Interesa daukana, hemen izena eman pasa eta taldea. Ba, bueno, ba, eskerrik asko eta, bai. Kurroriz, nubikantzatzea, jatorriadana. E, ikurra hori nik esango nuke alderantziz dagola, hori asteiko. <gülüyor> e, bai. e, Iliardi erdia eta zortzi puntetako izarra da Euskaldunek zeukaten olako simboloa. Noiz, heraldika azpoz beranduago agertzen da ofizialki, baina lehenagotik batzuk esaten dute hori eneko haritzaren simboloa zela, eta egia da hori agertzen dela txamponetan agertzen da lehendabiziko garaietan. Izarra, eh? izarra eta lillardia, bilak, bilak, bilak batean. Eta zehazki hori da izar Baskona esaten da, estrella Baskona. Baina bilak, alderantziz, alderantziz e, agertzen da adibidez Santxo Azkarraren txamponetan agertzen da. Eta gero herri askotan begiratzen dutzu, atarrabian, bergalan, e, azkadon, olako tokitan, eh armarrian herriko armarrian agertzen da. Osea que garbi da eraldika baino lehenago hori segola. Ze zentsua da esaten duzu? Jode, hori izan gure ikurra. Sartzen zea, eh debate peligroso baten. Ze garai hartan igual oraindik baina claro, bere garaian izango zituzten bere ikurrak eta bere historiak. Nola kudeatzen zuten hori? Baina hori zen euskaldunena. Eh, gero euskaldunak, osea Nafarrek izan dute eh ba, armarria, sea es va ba bloque eh, es. Batzuk esaten dute dela honen garapena. 18 puntetako garapena. Discutible. baina, bueno. Zet, urte Mendeasco. Vale, Nico. Venga, espero eso. Bueno, esto fue la presentación del alcarte NOA, Nafarroatic o Arsoal de Ará, Historia Arginche, agrupación en hermana de Navarralde. Ahora os dejo con unas canciones de Fermín Valencia, cantautor navarro. ¡Adiós! Metidos en guerras, matando gente sencilla. No queremos esas paces a costa de tantas vidas. abuela lo hacía que nos dejen las bardenas que así se quedó i sí más hay antes de morir un niño ya quisa casa decir casa de fia yanquis Badamate zantzen gorria egia biligarrua dirua sisar multan batengatik anpreso badamate kanpreso PRESO mate Chanantchan goriak gaixoa biliarruago gora, Xaren butan batengatik kanpreso bada mate. Nikam preso badamate Chan gorria gorria belgarru azuria sisare mustan batengatikam preso badamate La Hisar si reembolstan batengatik preso badamate Zantsangorria langile kapitalistal kate Hisar si reembolstan batengatik anpreso badamate La la, la, la, la, la, la, la. la Navarra plana, como plana es esta mano, vive un pueblo que es señor porque nunca fue vasallo de duendes ni malandrines, de jueces ni de escribanos, de caciques sin sotana y de sotanas sin santo. Pueblo que al romper cadenas no permite ser esclavo, ya lo mandase Madrid, ya lo rogase el papado. Al sentimiento foral un labrador le hizo un canto mientras la hallaba las viñas en su montiagudo raso. Que nadie se engañe si oye el romance en castellano, pues no importa mucho el habla cuando el corazón es vasco, que si es parco en sus palabras, en hechos, es más bien largo. Quizás si en el cielo me oye ¿Quién escribe escribe al paloteado? Al ver por todas las partes cientos de nuevos gamazos Con la música de Cortés Que acompaña lo bailado Al mismo Dios le dijera lo que en su honor yo le cantó. Quieren castrar Navarra con las más bellas palabras. Gentes que nunca sudaron su pan de cada jornada. Gallicos de orfebrería te quieren dejar sin alma que otros vía un monte solo los que a tu espalda para cantajada, mostrando sus picos de oro y escondiendo sus navajas. Sabe que plantan cipreses, por si hay que enterrar en mañana. ...salvar su banca... Entelon Espenak Feltinuntеп Eres 야 Eres Bok Esas Bopedi Eres Esa Eres Eres Bok Bok Asport getunur Eresan hätte나�era ridexetara. по horibart biraz horie ezak tortura guatizara. Seattle mirla Gamera denaara, emareku.04 boiling bala, asortzen bat her asking.aro Gapaz, que fue lo que votó Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Que le quiten el tapón al botellón, al botellón Quitaremos el tapón, quitaremos el tapón Que del pueblo es lo que tiene el botellón Un sol por el horizonte Una mañana salió Nubes negras, nubes grises y el sol se no se eclipsó. Firmaron el pacto un día. Las nubes y el luvarro. Y al correr y ícampo si no les han puesto un tapo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 Zona media y la ribera Sudor pa' vuestro trabajo Y tras la cosecha pena No es el cierrezo ni el bochorno Quien nos traen malas cosechas Es el tapón que os hizo salir a la carretera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 Metida en una botella Te vemos tras el cristal Y el pueblo quiere tenerla Por el corcho se ha escapado Solo una gota pequeña Pero para calmar la sed Queremos toda la botella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 akatuta zorrotz an sementu badaka engitik bukako ta bien bitartea Anto neta gillenen zeude Serrarekin Tronko jura erdibitze Sokarekin Ez dago kableri They love zatatzen baito gis gizonaren alde hantok gideen Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera, las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras, Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Sancho el fuerte, Sancho el fuerte, Sancho el fuerte, si viviera uniría a los navarros para romper esas cadenas, y ahora ya no son los moros que atacan nuestras fronteras, ahora se llaman cristianos, van vestidos de chistera.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 En el 1512 el duque de Alba entró, con su ejército en Pamplona, partiendo Navarra en dos. Desde entonces en Navarra el rey de Castilla mandó, se rieron los monarcas pero Navarra lloró.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 La historia la hace el pueblo y la escriben contrabandistas. Cuentan lo que les conviene y lo adornan de mentiras. Pero un nos dejaron los infanzones de Obanos. Ser libres en patria libre que Navarra no ha olvidado.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 FASCISTAS Hoy en los fascistas Presumen de liberales Pero son los mismos perros Y con distintos collares Y con distintos collares Hoy en día los fascistas Este año los navarros no tienen miedo al encierro porque han toreado todo el año a diferentes becerros, a diferentes becerros de año los navarros que los navarros hicieran en caso a tu fuero pero ya has visto a Madeo que contigo no está el pueblo no me extraña que ahora digas que quieres tanto a tu perro Más de uno toma aspirinas pa' curar el sofocón y el pueblo ha sido el que ha puesto la icurriña en el balcón Iku riña en el balcón Más de uno Tomás Pirinaz <tose> Y allá va, que va, que va, y allá va la despedida. En Tafa ya me enseñaron a cantar esta jótica. Acampar está Jotica, y allá va la despedida.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 zidako mako chavalgorra la raimarde camina La il·lustre la llna la flor la semilla. si luce ta fallar luceus cal I see. son hechos que sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo por el año 37 y no lejos de mi pueblo mi padre aún era un muete y un col mi abuelo a vender sal en sangüesa, era su sustento a vender sal en sangüesa, era su sustento al llegar al alto loiti lamentos de muerte oyeron entre unas ollas mal a un hombre vieron Mirajado entre unas ollagas mal a un hombre vieron lo taparon con su manta y algo de beber le dieron porque le habían herido? Ya mataron mis manos, ya mataré me condujero No me ayudéis, les decía, no me ayudéis que me muero Y los que aquí me han traído, os podrían matar luego Los que aquí me han traído, os podrían matar luego. Para agradecer su ayuda, les di un cinturón de cuero. Allí moría que el hombre, y aún brillaban los luceros. que el hombre y aún brillaban los luceros muchasas nieves han caído sobre tu cuerpo en el puerto y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y las estrellas que había en el día de tu entierro son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Testigos de tu historia, historia que seguiremos Si subes al alto Loiti miras al Pirineo Eras las nieves que fueron testigos de lo que cuento Las nieves que fueron testigos de lo que cuento Charletas, charlas, ponencias y conferencias Los lunes y los viernes a la una de mediodía, en Sinchiliquirratía. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. Las presión libre. Las presión libre. Sin Chilic y rafia. Radio Bio Libre, Horizontal y desde, desde abajo. abajo Sintoniza la FM100 Y Sin Chilic.net también